розправляючи манжети. Тривога поруч росте і зрештою нападає на мене, як звір. Він розбризкує воду, все ще не піднімає голови, але я знаю, напевне, що повіки у нього міцно зімкнені. Він мертвий. Мовчати чи волати на увесь світ. Мене трясе, і я думаю, аби він умивався цілу вічність. «Не кидай мене самого в полі!» Він ще пошаргав рукою у прискринку, ніхто не зугледів досвіта, всі поснули, намацав дерев'яну іконку і почепив собі на груди. Тільки став укладати у дорогу, як одна далека родичка дала йому той образ. Гладила шовковий шнурок і тужила, Ледве одірвав от себе, як із села виходив. Янгуля уже на призбі сидів і свистів у свищик. Воно, мабуть, вечора й очей не склепило, бо ж прилемдалося з березівки ради ярмарку і чекало вже не день і не два. Сирота, поводирик солоний. Ну, ходім. Вересею причинив хату, роса ошпарила босі ноги, Балачок не було, а тільки по руці старий віддав, що хлопець би так услав попереду. Та чи Отава зупиняла, що колосилася, мов, сукно? Чи насуплений роменський шлях? Чи його Остапа жалів, бо вже потики до колін пообтоптував? Зрештою обізвався. Я вас, діду, бистрою дорогою поведу берегами і обніжками, щоб ноги не зболіли. Не зболять, вони у мене крепкі, аби ти не пристав. Я ні. Я з вами, діду, ще три зими і три літа водитимусь, бабуся, казали. А що так? А так, підскладаю трохи грошей та й на гору дучитися подамся, у псаломники піду. Хотів щось сказати, Остап, а тільки міцніше стис його долоню. Мала, а вже як скоринка. А дому ж у них іще таких осьмірко сидить. Баба не встигає окрайці позичать та мазолі мазать. Янголю, ти про матір здумуєш хоч коли? А що їх здумувати? Все стогнали, і поправки з них не було. Ади хоч молились, та й не спеклися б. Чорні, як сажа, у труні лежали. Ураз малий висмикнув руку. Уйди, сонце, яке сходить, мов крашванка над горою, дивіться. Я рано осліп хлоню, і не знаю, яке воно сонце. Чи вогонь красне, чи голубе, сам дивись. А відтак почимчикували собі. Малий озирався на хати, а вони вже сховалися з бугром. Тільки воли десь ривли надсадно і важко, мов, рятуйте, кричали. Витяг знову свищика бісняв таке, а Остапові не йшла з памки його матір. Якби ти, Остину, хоч свої співанки переспівала, а тоді вже чужі хати білила та примазувала. А з ким було співати, Остапе? Діти не проскурки, голодні не лежатимуть. Якби ти хоч біля церкви зізналася, що лихоманка тіло випалила, і косу із сікла. Кому, мовчанкою, Зауговорила. Хто б мені допоміг? А просила я, прошу тебе. Виведи у люди Янголю, А іконку оцю ніколи у дорозі не знімай. Що там, дитино, у бабіч видно? Нічого такого. Копи сюди головами лежать, Та жовтий ліс був в ваніє, І ще дядько якийсь на коняці поїхав. Діду, неважка у вас торба, Може б я підніс трохи, ось каплю пройдемо, та й перелатаємо, і примгнемо під калиною. Трава була лагідна і мітласта, старий задрімав одразу, і привиділась йому устина, що лежить на траві у вишитій сорочці і у стрічках, та усміхається до нього, і ніби стрічки здіймає вітер, і вони лоскочуть йому вид. Коли розплющив невидючі очі, Янголя сидів поруч. «Як ти мені всвистівся?» – пробурчав. «Хоч би якої пісні завів. Мати як соловеєчко була, А ти мугир-мугирем. Рушали з проквола. Хлопець раз раз відставав, То кавуни з піску робив, То бродив по стернях. Скоро вже той ромен буде, Як споночіє» то вже і хрести буде видно тамтешні. Переночуємо, а на ярмарок. Ти любиш ярмаркувати? Мене ще, тато, не водили. Ото добре діло. Скільки там набачиш всього? Кринделі, пироги пряники, і матерії всякої. На ярмарку добре можна заробити, як коли до трьох рублів. Діду, а у вас... Нічого більше нема? Сала або хоч хліба з чесником. Я б мазолю намазав. Нема. Де ж воно візьметься? Старий постукав у тверду, як крем'ях дорогу, зітхнув і обмацав бандуру. Сонце вже підібралось до лісу. Розлилось над ним, як молозиво. «Може, ви дурите?» Баба казали, що у вас їсти повно. «На!» Шукай, торба впала на споріж, мов і злякалась. Скільки б ти жерна пастюка, янголя пускає діду руку.